Pădurea nebună Pista 5 De multă vreme nu mă mai miram de nimic. Căpătasem însă obiciul ca uneori să fac pe miratul. Ridicai sprâncenele, ridicai și glasul. Dragostea? Nu o cunoști? Cum n-o cunoști? Ești măritată? Ai născut un copil? Mâine, păi mâine, mai lește? Mi Era milă și de viața femeii tinere și deformată de sarcine de lângă mine. Însă pântecul ei mare, rotund și umflat din calea afară, plin cu copilul altuia, mă înrăi. Întinse gâtul ca buzele mele să fie cât mai aproape de urechile ei și-o întreba duios și ușor compătimitor. Ascultă, Zoie, tu, tu nu-l iubești deloc pe pandele?" Se posomodă de tot, își lasă buza, cu glas uscat, spart, zise. Nu." Eu nu-l iubesc pe el și nici el mă iubește pe mine. Și nu l-ai iubit niciodată? Nu, nu l-am iubit niciodată. Atunci, de ce te-ai măritat cu el? Cum, de ce m-am maritat cu el? Nu ți-am spus? Trebuia să mă am mărit. M-a silit mama, mi-a pus unghia în gât și m-a silit. O crezui, spuse totuși, te-a silit. Ce fel de vorbe mai sunt și astea? Dacă nu-l iubeai pe Pandele, nu trebuia să te măriți cu el. Să te fi zbătut, să te fi împotrivit. Era dreptul tău. Mistovită, Zoie se uită în ochii mei Șopti. Atât am achinuit Darie. Atât am achinuit mama, că n-am mai găsit în mine putere să mă împotrivesc. N-am mai găsit în mine nici pic de putere, auzi? Nici pic de putere. Și atunci, atunci mi-am spus că n-am încotro. Gândește-te și tu. Dacă n-aș fi ascultat-o, n-aș mai fi avut trai în casă cu ea. Ar fi fost rău de mine, tu. Ar fi fost mai rău decât acum. Își lăsă capul în jos. Începură să-i curgă pe obraj lacrimi mari, rotunde. Știam că lacrimile ușurează inima și o liniștesc. Tăcuind de lung. O lăsai să plângă și te tăcuind de lung. Tăcerea noastră trezi vântul. Odată trezit, vântul deschise ochii. Clipii și ridică fața în sus. Îmi zâmbi și îi suflă ușor spre ramurile dudului, întocmai ca mai înainte. Și întocmai ca mai înainte se scutura ară iarăși peste noi și pe lângă noi, frunze veșede și dude coapte, târzii. Mi se a făcut dor de dude și mi se a făcut și foame. O sculai, apucai o crangă, o aplecai, culeseai câteva dude, le mâncai. Dudele târzii sunt dulci ca mierea. În pierie, a creala, care îmi pierii la care-mi stăruia de multe ceasuri în gură. Borțoasa a văzut. Se opri din plâns. Umplui mâna de dude. i le întinsei Le luă. Mulțumesc tu. Pandele nu mi-a cules niciodată, dude. Nu te mai gândi la pandele. Mai gândește-te și tu la altceva, nu numai la pandele. Mi-ai scos sufletul cu pandele al tău. Încă dudele încet, una câte una. O întrebai apăsat. Ascultă, Zoie, tu n-ai iubit niciodată pe nimeni. Ție nu ți-a plăcut niciodată nimeni?" Tăcu, își mângâie burta. Plodul dinăuntru se potoli. Zoie se uită într-o parte, ferindu-și ochii de ochii mei. Mă răspunse cu un glas care parcă nu mai era al ei. Ba da, tu, atunci, înainte de război, când trăiai aici, am gândit la tine. M am gândit puțin." ca la un vis, or poate m-am gândit la tine ca la un cireș înflorit. Îmi ziceam că într-o zi cireșul o să se coacă și o să culeg și eu câteva cireșe. Oh nu, nu răde de mine. Sunt o proastă. Crezi că m-am gândit la tine nu pentru că mi-ai plăcut. Crezi că m-am gândit la tine pentru că nu aveam pe altcineva la care să mă gândesc. Nu te super, nu? Pe urmă, pe urmă tu, pe urmă m-am îndrăgostit de unul, Sabu. Era tânăr, era frumos și nu-și păta ca tine, tu, nu-și chiopăta deloc. Mergea cum merg toți oamenii, mergea chiar mai frumos decât toți oamenii. Și când îl vedeam tu, simțeam că mă topesc după el. nu veni venise încă vremea măritișului, trăia și tata. Nu aveam de ce să mă grăbesc, mai ales că nu bănuiam că o să se întâmple ce s-a întâmplat. Sabu, tu, Sabu era fierar la ateliere, aici la gară, la căile ferate. Venea uneori seara cu alții și lua masa la noi la birt. văceam de lucru la teșghia și îl priveam. Tu, Darie, cu cât îl priveam mai mult, cu atât aș fi vrut să nu mai plece. Să mă uit, să mă tot uit la el până mi s o scurge ochii de tot. Bietul tata începuse să-și dea cu presupusul. Se supăra pe mine din nimic. Mă certa, vedea că nu mă deslipeze teșghia. Atunci se răstea la mine, mă apuca de coade, mă trăgea și mă trimitea să mă culc. Nici nu ți-a căzut cașul de la gură și-ți pică mucul după bărbați. O să-mi o pramatie. O să-mi pe afurisita de maică ta. Și mai târziu, când ai ajuns fată de măritat, de ce nu l-ai luat de bărbat pe Sabu? Dacă ar mai fi trăit, l-aș fi luat. Aș fi lăsat fiala deoparte și m-aș fi dus la el. I-aș fi spus că-mi e drag. I-aș fi spus că-mi e tare drag și l-aș fi rugat să mă ceară tatei și mamei de nevastă. Dar Sabu... Sabu a murit, l-au împușcat tu, la gară, nemții, pe mulți au împușcat în zilele acelea, trăgeau în ei fără nicio milă, ca în câini tu, așa trăgeau, ca în câini. Așteptam încremenite în preagul birtului, nu știu ce așteptam, dar așteptam, auzeam împușcăturile, auzeam cum trag în ei la gară, cum îi omoară pentru că nu mai voiau să lucreze pentru nemți Parcă presimțeam ceva, Tremura inima în mine de frică să nu lucidești pe Sabu. M-a prins tata plângând. De ce plângi? Mă doare un dinte. Care? Asta. I-am arătat tu la nimerală un dinte. M-a chemat în prăvălie și mi le-a scos cu cleștele. După ce mi-a scos dintele, am aflat de moartea lui Sabu și am plâns cât am vrut tu. Spuneam că mă doare falca din care îmi scosese dintele. Vreau să mai spună ceva. Se răzgândi. Tăcu. Între timp, soarele se prăvălise peste acoperișuri spre asfințit. Fetița se ghemuise pe țol cu cheala ai păpușe în brațe și adormise. Dulceața îi rămăsese spuită pe obraș. În jurul ei băzeau roiuri de muște cu aripi străvezii albastre. Mă uitai la borțoasă, parcă ostenită, istovită părea. Parcă ai fi vrut să-mi mai spui ceva. Aș fi vrut, însă îmi vine greu să-ți spun tu. Îmi vine grozav de greu. De altfel, de altfel, tu și așa mi se pare că ți-am spus prea multe. Atunci nu mai spune nimic. Într-o zi, când voi găsi mai multă putere în mine, tu o să-ți spun. O să-ți spun totul, ca la spovedanie. Acum, uite, a venit pandele. Nu o să treacă mult și o să pice și mama. O să pice și cățeaua. Încercai să plec. Zoie mă rugă asta e tu. asta e măcar câteva minute. Să-mi cunoști și tu podoaba de bărbat cu care m-a pricopsit maica mea cățeaua." Veni spre noi, nici tăndălind, dar nici cu grabă, un omuleț cu mustață subțire, neagră, cu fața vânătă stafidie și cu ochii mici și negri ca niște măsline. Avea capul mare și gras. Avea și un început de burticică. Picioarele erau crăcănate, neobișnuite de scurte. Ca îmbrăcăminte purta haine cenușii de doc și pălărie tare de paie dată pe ceafă. Borțoasa mă prezentă. Omulețul mi intinse mâna. Pandele, paleu! Îmi spusei și eu numele. Îi strânsei mâna. Era uscată, aspră, noduroasă. Omulețul nu se mai uită la mine. Se așeză turcește pe țol și scoase ghetele cu potcoave de fier. Mă trăsni miros de picioare nădușite și nespălate. Își luă o fetiță adormită în brațe, îi sărută creștetul, o opuse la loc și îi porunci vestei ca unei slugi. Un rachiu, repede! Zoie plecă. Bărbatul o privi cum merge greu și cu grijă. Vedea și el că pânte cu mare, rotund și umflat, îi tăia răsuflarea. Îmi spuse... E cam tofoloagă nevestica mea și e și nițeluș cam zăpăcită. Deseori o prind că rămâne ceasuri întregi cu ochii rătăciți. Numai dracul știe la ce să o fi gândind și după ce o fi tânjind. Că la mine nu duce lipsă de nimic. De nimic nu duce lipsă nevestica mea. Cred că nu tragea bine. S-o fi gândind la ale ei. La care ale ei? N-are la ce să se gândească. Negustoria merge. Nu prea bine, dar merge. Sănătoși suntem. La ce să se gândească? A? Poți să-mi spui? Și după ce tânjește? A? Poți să-mi spui? De nimic nu duce lipsă. La mine de nimic nu duce lipsă. Nu găsi ce să-i răspund. De altfel, chiar dacă aș fi vrut să-i răspund, n-aș fi avut când, pentru că negustorul zise. Dar ia, spunem, dumneata, o cunoști de mult pe nevastă mea. De mult, dinainte de război. Era micșară. Clătină din cap. Nu înțeleg. Nu înțeleg, băiatule. Are bărbat, are casă, are masă, are ce îmbrăca. O are și pe soacră mea care pe ea o ajută la gospodărie și pe mine la prăbălie. Copiii îi fac unul pe an să mă ia dracu dacă înțeleg ce lipsește. Tângește. Nu știu după ce tângește domnule." Ar trebui să-i treacă prin cap că într-o zi o să mă satul de țâfnele și de aiurele ei și o să-mi iez din pepeni. Nu mai pot. Nu mai pot. Oftă. Tăcu. Iar oftă. Isbucni. N-am avut parte de nevastă, domnule. Asta e. N-am avut parte de nevastă. M-a abătut Dumnezeu. Plătesc păcatele lui bunicul meu care a fost hard de drumul mare și a murit înainte să fie prins și pus în furci. Asta e. Altceva nu poate să fie. Asta e. Plătesc păcate lui bunică meu. Poate că mi-ar fi spus mai multe. Eu rătă însă pe Zoe care îi aducea pe tavă un pahar mare plin curachiu. Îl luă și îl sorbi pe suflate. Mai adu domnul. După ce îl băuși pe al doilea, zise. Masa! Acuși că... Poarta scârții. O văzu pe soacră să. Râse. O văzui și eu. Mă ridicai și îmi scoasei pălăria. Sărut mâna, doamnă, popazul, sărut mâna. Îmi luă o seama, mă recunoscu. Își întinse gura până la urechi, dinții de aur umes, iscripirea. Ah, bată-te să te bată, dumneata erai, simpatia fiemii. Bună seara, darie, că. și zi, mai veni și să o vezi pe Zoe. Veni, ce mai țață. Mândră, țanțoșe. Pe câți îi vedea cu nădragi, toți erau dragi. Pe vremuri, iertașul o snopea în bătăi. Uneori umbla cu fața îmbinețită câte o săptămână. Văduva aproape că nu se schimbase. Mi se păru că e tot tânără, tot durdulie. Ochii mari, căprui, gura roșie, cărnoasă. Fața aspoită proaspăt cu o făiniță. Tremura carnea tare și grasă pe ea. Tot slab și urât ai rămas, dar maică. Tot. Mă! Știi la ce mă gândesc eu acum? Mă gândesc că lupul se întoarce totdeauna pe locul unde a mâncat oaia. Nu pricep, doamnă popază, Nu pricep despre ce lup vorbești și despre ce oaie. Lasă, lasă, nu mai face pe nătângu, dar e mai că. Acum câțiva ani era cât pe aici să-mi strici fata. Mă uitai cu teamă la pandele paleu. Nu pentru mine mă uitai cu teamă, ci pentru zoe. Negustorul nu se-s dacă văzui așa, nu mă mai simt nici eu. Soacra se-i duse lângă ginere, se aplecă și îi mângâie obrazul. Ostenit, băiețașul Maichi, ostenit! Muncește mult, băiețașul Maichi! Muncește până dă în brânci, băiețașul Maichi! Îmi ei că a venit timpul să mă despart de ei și mă despărți. Bună seara! Bună, e Maică! Porcioasa m-a însoțit până la poartă. Tu, să mai vii pe la noi tu! Se înserase de-a binelea. Către apus, cerul se aprinsese. Abia ieși în stradă, că auzi în urmă țipete. Nu mă bate pandele! Au! Au! Nu mă lovi pandele, că lepăd! Pandele, îți lepăd copilul pandele! Au! Au! Chibzuidea că n-ar fi potrivit să mă întorc și luând partea femeii bătute să mă amestec în cearta lor și să încerc să-i mut fălcile Pandele Paleu ori și mai mult să spăl cuțitul în el. Dar ce aș fi rezolvat cu asta? Nu, n-avea niciun rost să mă întorc din drum. Și apoi nu era cu neputință ca Zoie care de fapt se împăcase cu soarta ei cu toate că uneori se tânguia, tânja și visa ca ei verzi pe pereți să treacă de partea bărbatului ei. Mai ales motivul acesta din urmă m-a făcut să nu mă întorc. Numai atât? Nu. Poate că-mi lipsi și curajul să mă încaier deodată și cu pandele paleu și cu soacră sa. Lipsa de curaj, de ce să mă ascund după deget, atârnă și ea destul de greu un cântar. Ca să-mi acopăr măcar în parte la și optii pentru mine, numai pentru mine. Fiecare cu soarta lui. Degeaba am șoptit. Mi se paru că vorbele mele șoptite le auzire mii și mii de urechi. Mi se păru că mii și mii de degete mă arată. Mi se paru că mii și mii de guri îmi strigă. Lașul, lașul, lașul. Ei, și ce dacă? Mai erau și alți lași pe lume. Urlai aproape. Fiecare cu soarta lui. Capitolul 6. Mă uitai în toate părțile. Ulița era pustie. Nu m zise nimeni. Îmi păru rău că nu m zise nimeni. Ca să nu mai aud pe borțoasă văitându-se, mi-asupai urechile și-mi lungi, pe cât mă ajutară puterile pasul. Conștiința mea pe jumătate adormită nu mai a avut timp să mă mai mustre, pentru că la capătul străduței, aproape că mă lovi nas în nas cu dobrică cătunsu Mai, mai să nu-l cunosc. În alt ars de soare, lat în umeri, fostul meu prieten devenise, în cei patru ani în care nu ne mai întâlnisem, un adevărat galigan. Era îmbrăcat ca un negustoraș cu stare, cravată în dungi la gât, pantofi galben cu șireturi și bombați la vârf, cum era moda, pălărie, cafenie, numai mănușile și bastonul îi lipseau. Cum duc cu ochii de mine, se bucură de parcă l-ar fi prins pe Dumnezeu din picior. Se repezi, își desfăcu brațele, mă prinse și mă strânse la piept până-mi trosni răoasele. Pa chiar mă sărută pe obraș și mă gândirea cu mustățire. După ce și potoli l îmi zise: Dar, ce mai faci, măi băiete? A? Ce mai faci? Mă spătuit și cutiu cuvai abia scăpaai din îmbrățișare. Ce să fac dobrică? Ce-ac-pac. Dar tu. Uite, mi în față și întreabă mă de viață. Slavă Domnului bine, cum nu se poate mai bine. Sănătatea, sănătate, negustoria, negustorie. Totul, totul îmi merge ca pe roate. Se depărtă ca la un pas. Mă privi, nu-i plăcu starea mea. Parcă m-ar fi văzut întins pe năsălie. Se mohoră. Mă măi, băiatule măi, dar tu, Ara, can de viața ta. Tot gălbejit, tot golaș și să nu te superi. Mai șoldiu decât te știam. Îi prețui sinceritatea. Nu găsi însă că s-ar fi cuvenit să mi-o spună chiar așa, de la obraz. Nu-i mulțumi. În schimb, m-auzi zicând acru. Mai șoldiu, mai șchiop. Cu cât trec anii peste mine, cu atât îmi crește beteșugul. Păcat, mai băiatule, mare păcat. Păcat, nepăcat, o să-mi duc mai departe o sândă. Curat o sândă. Dar ia, spunem, ce trebuie au mai adus pe aici? Dau examen la liceu. Auzindu-mă, Dobrica însu se aprinse la față. Țipă la mine. Negiobule, te apuci de carte, ce-ți trebuie? O să mor tot sărac lipit pământului. O să mor plin de pădui pe o rogojină. Și tu, înconjurat de familie, pe saltea de puf. Moartea ori de unde te-ar luat tot moarte rămâne. Începurăm să râdem amândoi. El din toată inima, ca omul sănătos căruia îi merge din plin. Eu din gât numai. Mi se păru că aud mereu pe Zoie strigând, Nu mă bate pandele! Nu mă bate că lepăd. Mai sunt două ceasuri până îmi pleacă trenul," zise Tunsu. Hai să mâncăm la sotir!" La sotir? Ce-ți veni cu sotir? La sotir nu se duc decât oamenii cu parale!" La Tunsu își pipăi buzunarul de la piept unde își păstra portofelul. Se îlăudă. Dispun și în cinstea reîntâlnirii noastre te invit!" Mă luă de braț ca să mă ajute să merg mai drept și mai repede. Mă lăsai în voia lui. Mergând, trecurăm pe lângă birtul unchiului Tone și pe lângă multe alte birturi, fără să le privim măcar. Intrarăm, așa cum venisem, braț la braț, în grădina restaurantului Sotir și ne instalarăm boierește la una din puținele mese care așteptau încă mușterii. Peste oraș veni de undeva de departe o adiere. Vârfurile salcămilor dintre ziduri se clătinară. Pe fața de masă albă pogorâră domol, ca niște libelule ostenite, câteva foi galbene. dobrică le înlătură cu mâna, chemă un chelner și comandă cârnați de porc. Dar să fie graș, auzi? Să fie grași Și fripturi de vițel. mi mai spuse că dorește să nu ne lipsească de la masă nici salata de ardei iuți, cum îi plac lui, nici bateria la gheață. După felul în care vorbea cu Kelnerul, și pui că se cunoșteau mai de mult și că nu era întâi oară când vechiul meu prieten se ospăta cu bucate alese la acest restaurant cu mare căutare și care era una din mândriile târgului. Kelnerul mulțumi pentru comandă și pleca. Arunca o ochire în jur. Grădina restaurantului era înțesată cu tot felul de gulărați care veniseră aici cu familiile să asculte orchestra adusă cu mari sacrificii de la București pentru onor clientelă, cum spunea un afiș lipit de geam spre stradă. Printre mese, doi băiețași care se asemăiau la chip și la vesminte se jucau alergând și strigând, Prinde-mă! Prinde-mă dacă poți!" Orchestra, în ciuda a foiele din grădină și a gălăgii, se apucă să cânte. Dobrică tu lăsă capul în jos. mi lăsai și eu. Ascultaram tăcuți valurile Dunării. Vechiul și fermecătorul vals pe care nu-l valsase nici biata mama, nici alde de mea de la Omida, mă ungea pe inimă. Valsul romantic, valsul melancolic. Ce bine s-ar mai fi trăit pe lume dacă totul ar fi fost romantic? Dar de ce s-ar fi trăit bine? Și cine ar fi trăit bine? Nu mai plăcu plăcut valsul. Mă copleșii iarăși neplăcută stare de acreală din care abia ieșisem. Zisei: După câte te văd, te-ai ajuns, Dobrică. Ai devenit negustor înstărit. Băiatul din Balaci scutură capul. Ce-ai zis? Am zis că, după câte te văd, te-ai ajuns. Trebuie să fii cocă de bani. M-am ajuns, dar. Am muncit pe brânci și, într-adevăr, m-am ajuns. Ar fi păcat de Dumnezeu dacă n-aș recunoaște. Bine, spui că ai muncit pe brânci. Înțeleg. Mulți muncesc și totuși rămân săraci. Cum ai îi să aduni bani? Asta aș vrea să aflu de la tine, bineînțeles, dacă o să te înduri să-mi spui. De ce să nu-ți spun? Nu e de rușine. Din potrivă. E simplu. Cum știi, după ce ai plecat tu din oraș, n-a trecut mult și s-a pornit războiul. Apoi s-a rupt frontul și au năvărit nemții în țară. Când au intrat aici în oraș, au pus foc la câteva prăvăli și au ars o parte din strada mare. Atunci, băiete, nu m-am speriat ca alții de nemți și n-am plecat din oraș. Ce? Parcă ei nu erau tot oameni? Erau tot oameni. Ba, încă ce oameni? Am rămas la stăpân și mi-am dat o să învăț cât mai bine tăbăcăria și cojocăria. Și asta știu, Dobrica. De unde? Din auzite. M-am întâlnit cu unul, m-am întâlnit cu altul. Am mai vorbit de una, am mai vorbit de alta... Am vorbit cu câțiva și despre tine. Pentru unii, ocupația germană a fost și grea și rea. Pentru alții, însă, a fost mană cerească. Tăbăcarii și cojocarii de pildă s-au umplu de bani. Aici, la rușii de vede, lucra cu nemții unul stănică Paleacu. Acum e avocat și deputat. Atunci era numai avocat. Nemții l-au făcut primar și i-au dat puteri mari. Avea nu numai orașul, dar și satele din apropiere sub mâna lui. Crânește, dacă poți! cumpăra piei de oaie pe nimica toată de pe la țăran și ne comanda nouă meșteșugarilor, cojoace și căciul pentru armata germană. Stănică Paleacu? Da, chiar domnul Stănică Paleacu. E dat dracului. Acum are atâția bani că e vântură cu lopata. Se spune că în curând se schimbă guvernul și că Stănică Paleacu are să ajungă ministru. Să vezi atunci câte atrapa pazlăcuri o să pună la cale și câte afaceri o să învârtească. Până la urmă o să-l dea de afară din casă. Lasă-l pe stănică, paleacu, povestește-mi despre tine. Acum doi ani mi-am întors, băiete, la mine, la țară, la balaci. Cu ce am mai pus la ciorap, cât am muncit pe aici, mi-am deschis cojocărie. După ce am pus pe picioare cojocăria, mi-am făcut și o tăbăcărie. Acum am șase ucenici. Dar e ucenici, nu glumă. Toți băieți harnici, ascultători, supuși, aleși pe sprânceană. Muncesc sub ochii mei până cade istoveală. Cu alte cuvinte, a furisitule, untul din ei. Dobrică tânsu îmi gustă din plin gluma. Se însenină și mai mult. Hohoti. <há> da, păi cum, ce? Dobrică tânsu e prost ca tine? Viața l-a învățat multe pe Dobrică tunsu. Viața l-a învățat pe Dobrică tunsu că dacă nu pui pe alții să verse sudoare pentru tine, ajungi să verși tu sudoare pentru alții. Ha? Ia spune de ce să vărs eu sudoare pentru altul și să nu verse alții sudoare pentru mine? Cămașa tică e mai lipită de trup decât zăbunul, iar pielea e și mai lipită de trup decât cămașa. Cum văd, te-ai gândit și te gândești numai la tine. Căscă ochii, mă repezi. Și ce era rău în asta? Pricep eu cam încotro te bat pe tine gândurile, dar află, băiete, că eu n-am timp de aiurel. Nu mai stărui, îmi închiți vorbele. Umplurăm paharele, ciocnirăm, băurăm, ispăvirăm de mâncat cărnații, trecurăm la fripturile ardeiate. În jur mai ciocneau și alții, mai mâncau și alții. Orchestra. Nu a mai ascultat nimeni. Între două îmbucături, în zisei. Ascultă-mă, tu mai știi ceva de Gogușoric? Care e Gogușoric? Acela care m-a snopit în bătaie în ziua în care am intrat și eu, ucenic, la jupân moțatu. Ai dat și tu un mine atunci. Am dat în tine? Se poate. Am dat în prea mulți ca să-i mai țin minte pe toți. Dar ce-ți veni să mă întreb de gogușoric?" Eu știu. Nu știu." Săracul! A înghițit gutuia. Era om tânăr. Ar fi putut să trăiască și acum." De ce a dat tortul popi? Era bolnav? L-am pușcat careva?" De bolnav nu era bolnav și nici nu l-am pușcat nimeni. Ursitoare. I-a fost ursit să moară de cuțit." Tăcui și mă gândi la Gogușoric. Era voinic, era frumos. Îmi trăsese pe când fusese mucenic la tăbăcărie, o bătaie, soră cu moartea. Făcuse războiul, scăpase teafăr. Ar mai fi putut să trăiască. Totuși murise de cuțit. Moartea de cuțit e cu multe dureri. Dar mi se pare că orice moarte e Dă Dobricătul m mă lăsă un timp să tac. Pe urmă spuse... L-a înjunghiat într-o seară la un bal bențe-cotelici. Din ce s-au luat? Parcă nu știi pentru ce se înjunghie flăcăii rușani pe la baluri. Pentru o fată. Cel puțin era ceva de capul ei. macioală. cioală. Pietul lenea Gogo, păcat de tinerețea lui. Păcat, nepăcat, așa a fost. Gogușorica șoric a murit înjunghiat de bențe-cotelici cu care se certase pentru o fată. Mă, darie, ascultă-mă pe mine. Nu se află pe lume fată sau fetișcană, muierușcă sau muiere care să merită să te cureți pentru ea. Crezi? Cred. Pentru mine muierele sunt muieri și nimic mai mult. Nu-mi place cum vorbești tu, însule. Tocmai ție, tânăr în surățel, să-ți asemenea gânduri prin cap? fără îndoială că te-ai căsătorit din dragoste. Pufnii în râs, mai bău un pahar. Îmi răspunse: ha, ha, din dragoste, ți-am spus eu că tu o să mor rost de pădui pe o rogojină. Blegule! M-am însurat pentru că voiam să-mi întemeiez o gospodărie. Și oricât ai fi tu de lunatic, trebuie să știi măcar atât. Că nu se poate întemeia o gospodărie ca lumea, fără nebastă. Bine, înțeleg, însă nu cumva vrei să-mi spui că te-ai însurat cu una care nici măcar nu ți-a plăcut? Măriuca mi-a plăcut, nu pot spune că nu mi-a plăcut. Dar, băiete, viața e viață. Dacă îți bați joc de ea, se răzbună. Își bate și ea joc de tine. Așa că oricât de mult mi-ar fi plăcut Măriuca, dacă n-ar fi avut zestre, n-aș fi luat-o în ruptul capului de nevastă. Aș fi căutat una care să-mi și placă, să aibă și zestre." Mai umplurăm paharele odată. Văzându-le pline ochi, ne gândirăm că lucrul cel mai bun pe care l-am avea de făcut ar fi să legolim. Legoliram. Până la fund legolirăm. Nu știu pentru ce, dar în venire iarăși în minte ucenicii de la abalaci ai vechiului meu prieten. Mi se părut chiar că-i văd, jerpeliți, nemâncați, plini de vânătăi, desculți. Și zi îți strunești bine, ucenicii, tunsule. Mai abitir decât în moțatul. Te pămânești că-i mai și bați. dacă îi bat... E puțin spus, Darie. Îi ciomăgeți dravă în cel puțin odată pe săptămână." De ce? Doar spunei că sunt cuminți și harnici." Cum, de ce? că tu nu știi. Ai fost atâta vreme, ucenic. Ucenicul i-e dat dracului. Dacă nu-l înjur și nu-l bați din când în când, se lasă pe tânjală, își pierde vremea. Pe lângă că-și păgubește stăpânul, nu-l prinde nici meseria. Pe ucenicii mei îi țin strâns. Când am zor, îi iau și la câmp, la muncă. Ai mult pământ? Am șapte hectare de la tata-socru. Bașca ce-am mai cumpărat. cumpăr pământ? Cumpăr, băiete, cumpăr mereu. Aproape toți banii pe care-i îi câștig îi bag în cumpărături de pământ. Pe la voi oamenii își vând pământurile? Sărăcanii, nu le vând bucuroși, însă le vând. De ce le vând? N-au cu cele muncii, n-au vite, n-au unelte, sunt înglodați până în gât în datorii. Vând pământurile și scapă de angarale. Rămân cu sărăcia. O îndură, sunt obișnuiți cu ea. Îmi lulică gândul la bogătanii de la noi din Omida, satul în care mă născusem, nu m-aș mai fi născut, de pe lunga, îngustă și vale a Călmățuiului. Storceau vlaga din om, îl beleau, nu se lăsau până nu-i scoteau sufletul. Bogătanii se îndeletniceau și cu cămătăria. Nu cumva, cătun su. – Îl întrebai repede. – Te pomănești că dai și bani cu dobândă, dunsule. – Prost aș fi să nu dau. Banul muncit e bun, băiete, însă, află de la mine. Banul nemuncit e și mai bun. Parcă se lipește mai bine de degete. Parcă e mai dulce. – Nu teama teamă că nu îmi mai vezi în dărăt? – Dar ce? Tu crezi că dau oricui? – Îmi iau toate măsurile, băiete. Dau cu amanet pe casă, cu amanet pe pământ... Și cu dobândă mare Cât mai mare, mă, cât mai mare Ce, parcă strică dispreviră și ceea ce mai rămăsese Și se răcise pe masă Tăbrică, tunsu, obișnuit cu vinul N-avea nimic Dar eu mă cam amețisem Lumea a părăsit podeaua de dans Orchestra a trecut din nou la romanțe Între lăutar se arătă pe stradă O cântăreață șuie cu obratul vopsit Nu era tocmai urâtă nici glasul ei nu era tocmai urât. Cântă! Eu nu mai iubesc, dar mă-ndeamnă din vremuri un vechi obicei să trec în amurguri de toamnă prin dreptul ferestrelor ei. Nevestele negustorilor, carnoase grase, ghiftuite cu mâncare și cu băutură, nădușite de atâta dans și de atâta zăpușală, căzură în visare. Eu nu mai iubesc! Gântecul li se potrivea tuturora sau aproape tuturora. Da, nimeni nu le iubea, nimeni nu le mai iubea, poate nu le iubise niciodată nimeni. Fapte că acum toate sau aproape toate tânjeau după altceva, cum tânjea Zoe, nevasta lui Pandele, Paleu cel mustăcios, smărunțel și crăcănat. ucit și copleșit de băutură cum eram, mă prăvăli și eu în visare. Visai și eu altceva. Tânjim și eu după altceva. Căutai să-mi dau seama după ce tânjesc. Poate că aș fi ajuns să mă lămuresc dacă, lângă mine, Dobricătunzul n-ar fi răgăit tocmai atunci de satul ce era. După ce-i cu răgăitul, își scoase ceasornicul din buzunar și se uită la el. Era un ceasornic scump de aur cu două capace. Zece. Chiar dacă nu mă grăbesc, tot ajung la timp. Nu pierd trenul. Chemă chelnerul, ceru socoteala, se uită la notă, plăti, adăugă și un mic bacșiș." Ne-ai servit bine, șefule, să trăiești și să ne mai servești." Chelnerul, cu freză și cu șervet alb pe mână, se înclinea. Mulțumesc, domnule, tunsule, mulțumesc." Când să ieșim în gangul sărac luminat, ne împiedicarăm de niște buturugi. Mai întâmplarea a făcut să nu cădem în bot." Dobrică, tu un jură cumplit. După ce și sufletul, spuse: Cine dracu o fi adus buturugile astea aici? Parcă din aur nu erau. Eu știu, Dobrică. N-am de unde să știu. Ne întoarcem să le vedem. Ne speriarăm. Buturugile aveau viață, mișcau. Una dintre ele prinse grai. Nu suntem buturugi, boierilor. Suntem oameni. Oameni! Se răsti o Ce fel de oameni sunteți voi, mă? Ce fel de oameni? Oameni ca toți oamenii, zise Blajină o buturugă. Numai că, numai că nu mai avem picioare. Holbară-mă ochii aboriți de băutură. într erau oameni, oameni fără picioare. Purtau amândoi capele și tunici militare vechi. Tunsul îi întrebă. Dar unde v-ați lăsat picioarele? Pe front, patronul din balaci tăcu. tăcu și eu. Unul își scoase capela. O întinse. Poate ne miluiți cu ceva." Să vă miluim? Dar de ce să vă miluim noi?" Pentru că, domnilor, noi i-am bătut pe nemți și am făurit, cum scrie și în gazete, România Mare. Tu o semânie." Și ce, ați făurit-o pentru mine?" Soldatul își puse capela pe cap. Nu te supăra, tinere. Poate că am făurit-o și pentru dumneata. Aș, ați făurit-o pentru alții. Întindeți capela să vă miluie alții. Eu, eu muncesc pentru bănișorii mei. Muncă grea munces pentru bănișorii mei. Nu-i arunc una cu două. Soldații tăcură. Îl apucai pe vechiul meu prieten de braț și îl trasei afară din gang. N-are nicio rost să te cerți cu ei, Dobrica. Cum să nu mă cer, mă? Cum să nu mă cert? Întind mâna, cerșesc. De ce nu muncesc, mă, ca mine? A? De ce nu muncesc? Păutura i se urcase la cap. Îl potoli cu greu. După ce-l văzui potolit, găsi cu cale să-i mulțumesc pentru masa ambelșugată la care mă poftise și pe care o împărțise frățește cu mine. nu mulțumim mă, spune Bogda Proste. Spune cu gura plină, Bogda Proste. Cuvintea lui mi se părură ciudate și pentru că nu-ți numai decât ce vrea, zisei. Dar bine e tu, Sule, Bogda Proste se spune la pomană, la pomana pe care o primește un sărac, la pomana care se dă de sufletul morților. Așa e, mă, chiar așa e. Însă află că mai adineaori când te-am invitat la masă, eu m-am gândit la bunică meu, răposatul. Doresc ca tot ceea ce ai mâncat și tot ceea ce ai băut tu astă seară pe socoteala mea. Să fie de sufletul lui bunică meu. Îl chema tot ca mine, Dobrică Tunsu. Râsei, din toată inima râsei. Așa prieten mai ziceam și eu. Așa om mai ziceam și eu. M Am veni să-l pup pe obraz. Ori să-l pălmui. Nu făcui nici una, nici alta. Dar la urma urmelor, nu pierdeam nimic dacă rosteam cuvântul pe care mi-l ceruse. Bogda proste, Dobrică, bogda proste, mă. Bogda Proste, tu însuți se și și în șopti. Tu știi, mă, de ce ți-am cerut să zici, Bogda Proste? Pentru că ești ca și mine, nițeluș beat. Aș, l-am visat acum două nopți pe bunică meu. Se plângea că l-am uitat și eu și taica. Zicea că rabdă de foame, că nu i-am dat nimic de pomană. Mă, băiete, mă, ce ai mâncat și ce ai băut tu seară i ajunge lui bunică meu vreo 10 ani. De unde știi? Știu, cum să nu știu. Morții se mulțumesc cu puțin. Avea dreptate. Morții se mulțumeau cu puțin. Un colac, o colivă, cu vii era mai greu. Viilor le trebuia tot, tot și chiar ceva pe deasupra. Ne puparăm și ne despărțirem. Dacă nu mi-ar fi vorbit despre pomană, l-aș fi însoțit până la gară. Nu l-însoții. Îi întinsei mâna. La revedere, tunsule, și noroc, mă, îți urez mult noroc. Noroc de-al mare, mă, tunsule. Iar în același timp gândi. Praful și pulverea să se aleagă de tine de o brică. Praful și pulverea. La revedere, la revedere, beteagule. La revedere, îi mai strigai. La revedere. Îmi pieri ciuda. Îmi rău că l-am blestemat. De ce îl blestemasem? Și acum de ce îmi părea rău că îl blestemasem? Eram amețit bine, poate că eram beat. Mă uitai după el până ajunse în dreptul bietului untului Tone. Pe urmă nu mă mai uitai. Ah, Doamne, dacă aș fi zbutit să fiu atât de cumpătat și atât de socotit în tot ce gândeam, în tot ce făptuiam, ca Dobrică Tunsul, dacă și eu aș fi mers cu picioarele pe pământ, numai pe pământ, încă o dată voi dovada că, în ciuda ifoselor pe care mi le luam uneori, nu eram, de fapt, decât un bieț gârie brânză, un zanatic, un coate goale, un nemernic, un neispravit vrednic de plâns și bun de luat la palme. Nu îmi găseam nicăieri nici astâmpărul, nici locul. Mi-ar dea un necontenit tălpile. Mereu mă mâna din urmă, împungându-mă cu coarnele lui bârlegate, diavolul. Încotro alergam cu inima în gât și cu sufletul la gură. Unde voiam să ajung? Nu știam. Vedeam numai că mă cu o buruiană ghimpoasă care nu prinde rădăcini. Tânjeam și eu, visam și eu, ca și zoe, cai vers pe pereți. Eu nu mai iubesc, dar mă îndeamnă din vremuri un vechi obicei să trec la murguri de toamnă prin dreptul ferestrelor ei. Pe cine iubisem eu în scurt am și tulbuream viață? Acum, pe cine iubeam eu? Pe sub ferestrele cui, mohorât însă, cu inima plină de nădejdi, s-ar fi cuvenit să trec. Uscată iască-mi era inima, uscate lemn -mi erau buzele, uscate lemn și acre oțet. La sotir parcă băuse oțet, nu tare și vechi, cenușă și câlți parcă mâncasem. Până acum n-am iubit pe nimeni, niciodată. Și acum? Nici acum nu iubesc pe nimeni. Pe Filimona n-am iubit-o. Pe Zoe, nu iubesc, e limpede. N-am iubit pe nimeni. Nu iubesc pe nimeni. Mai mult, nu o să iubesc niciodată pe nimeni. Eram cu totul și cu totul amețit de neașteptata întâlnire cu Dobrică Tunsu. Nu, nu de întâlnire eram amețit, ci de vinul cu aromă bătrână pe care-l băusem ciocnind nebunește cu vechiul meu prieten de la balaci. Și urându-i noroc cu teleguța, fericire cu căruța, viață lungă, fără hotare, aur cu carul mare. Multe îi urasem, dar tot ce îi urasem, îi urasem numai din buze. Mă doare capul. O să mă duc la familia Răpaș să-mi găsesc culcuș moale în iarba în alta grădinii. Odată culcat, o să număr un timp stelele. O să număr stelele până o să ostenesc. Odată ostenit, o să adorm. Odată adormit, o să dorm somn fără vise. Mâine dimineață mă voi trezi cu mintea limpede. Mersei cât vrusei. Mersai în neștire, fără grăbire, până ostenii, și mă pomeni rătăcind pe o uliță de mahala văduvă de felinare, care mirosea amețitor și trăsnitor a salcâm, avar și a bălegar. Toată Dobrogea, de la Dunărea cea tulbure și până la Marea cea veșnic frământată, de la Delta sălbatică și până la stâncile de calcar ale caliacrei, mirosea a soare și a piatră, a ciulin și a mărăcini, a salcâm, avar și a bălegar. În toată Dobrogea mai mirosea a mâl gras și a bălți stătute, a păpuriși umed și a pește sărat, a ierburi putrede și a oi mițoase, a găinați de păsări migratoare și a gunoi de mistreți. Hergeliile de cai se arâneau cu iarba aspră și gimpoase. Aceeași iarba aspră și ghimpoasă opășteau cerezile de boi și de vaci, cârdurile de bivol negri ca smoala și de asini roșcovan și mărunți, ciurdele de catâr și de capre cu coarne strâmbe și cu barbă. În miezul verii vântul venea de departe, legănându-se pe mari aripi, clotina sfârșirile acoperite cu secară și cu ovăz, cu orz și cu grâne coapte, cu porumb și cu floarea soarelui. Atunci dobrogea era toată muiată în aur topit, părea toată făurită din aur curat, de cei mai vestiți dintre vestiții meșteri. Uneori toamna venea dinspre mare, adusă de înalte și înspumate valuri, alteori dinspre spremează noapte pogora cu turme de negri nori. Atunci peste pământul straniu și străvechi se năpusteau vijelii cumplite și cădeau ploi neprasnice. Aurul Dobrogei își pierdea întreaga strălucire și se schimba peste noapte în aramă veche, coclită. Ca o uriașă ursoaică albă, iarna se așeza în patru labe, mormăia și sufla greu printre dinți și printre buze. Întrărătați de acest mormăit, asupra Dobrogei înghețate ne pădeau și șuierători ai uriașelor viscole. Între cer și pământ, de la zare la zare, viscolele vânturau și vânzoleau zăpezile neprihănite. Parcă ardea tinden, cu cu un fermecat foc alb, rece. Cum era atunci Dobrogea? Dobrogea, toată Dobrogea era atunci de argint. De argint era atunci Dobrogea, de argint înghețat. Bursucii dormeau ascunși în pârloguri. Dropiile grase se piteau în lămeții, cât casa. Iepurii cu urechi ciulite rodeau tufișurile de mărunți măceși ai răzoarelor. Drumurile Drumurile câte se vedeau și câte nu se mai vedeau erau stăpânite de haite de lup Flămânzi.